доріжці до неї наближався шериф. «Доброго ранку, міс Вітерспон!» Гукнув він їй через акуратно підстрижений газон. Стара жінка підвела голову від клумби. «Доброго ранку, шерифе!» Рівним голосом озвалася вона. «Ви бажаєте порозмовляти зі мною?» «Та...» «Хотілося би!» – невпевнений голос шерифа видавав його збентеження та сумнів. Тепер, коли він дивився на неї, вона здавалася йому абсолютно невинною, нездатною завдати будь-кому шкоди. З іншого боку, сьогодні вранці співставивши всі факти, його остаточна версія набула дивовижної, але дуже правдоподібної форми. «Давайте увійдемо в дім», – сказала міс Вітерспун. «Там розмовляти зручніше». Вони увійшли до прохолодної і дещо похмурої вітальні. Вони сіли одне навпроти одного за чайний столик. Бритомар скочив на коліна міс Вітерспун. Вона, погладжуючи його, Завела розмову сама. Я вже декілька років чекаю на ваш прихід. Декілька років? Шариф явно був вражений. Ну так? Я знала, що ви людина не дурна і колись повинні зрозуміти зміст мого ритуалу. Ви хочете сказати, що... Е що ви раніше робили це. Міс Уітерспон спокійно кивнула. «Ви знали, що колись вас викриють, але...» «Все рівно продовжували?» Вона обережно знизала плечима, аби не потривожити Бритомара. «Ну, звісно, продовжувала. Адже ви б самі не відмовилися просто так від свого призначення у житті». «Хіба ні, шерифе?» Стара жінка помовчала, хоча її питання й було риторичним. «Звісно, не відмовилися відповіла вона сама на нього. «Ось і я теж. Зрештою, ми з вами служимо одній справі і не можемо її полишати. Людство потребує наших з вами зусиль». Шериф, починаючи щось розуміти, М'яко запитав. «І в чому ж, на вашу думку, полягає наша спільна з вами справа?» «Звичайно, аби позбавити місто від зла», – впевнено заявила вона. «Одному вам не впоратися. Наше містечко аж кишить злом. Всі його прояви ви особисто не можете помітити. Саме тому, «Щороку я вибираю одного кандидата на знищення». Ошелешений шериф не знайшовся, що відповісти. Міс Віттерспун скинула з колін кота і підвелася. «Вибачте мені, я приготую чай». За кілька хвилин вона повернулася із кухні з підносом в руках. На ньому стояло все необхідне для чаю. За її відсутності шериф зумів опанувати себе і вигадати наступне питання. «А як саме ви обираєте м -м, кандидатів на знищення?» Вона рівним поглядом глянула на нього. Все просто? Я помічаю, хто і яку з десяти заповідей порушує», і по черзі позбавляюся їх. Оце і все. Цьогоріч я дійшла до сьомої заповіді. Вона опустила очі на схрещенні на колінах руки, адже ніяка сила не примусила б її вимовити цю заповідь в голос. Не чини перелюбу. «Чекайте!» – озвався знову шериф. Ви хочете сказати, що ви, е, вже шістьох позбулися? Так. У голосі міс Вітерспун явно почулися нотки торжества. Починаючи із Джона Леджера, провадила вона далі, президента банку, який відверто, надто відверто порушував першу заповідь. Гроші для нього були кумиром. Він вклонявся їм. Після нього я далі йшла за списком аж до сьомої заповіді. Якусь мить вона помовчала, немов очікуючи на похвалу, але не дочекавшись, продовжила. Щоправда, торік виникли серйозні труднощі знайти кандидата для шостої заповіді. Хм. Справа у тому, що винних. «У вбивствах сумлінно виявляєте ви!» Тепер вона заговорила тоном професіонала. «Але я, зрештою, вийшла зі становища. Як бачите, заповідь не оточнює, кого саме не вбий. Адже всі знали, що Една фаєрбенкс підкладала кішкам отруйне м'ясо. «Ось воно що!» промовив шериф із полегшенням. Нарешті було знайдено пояснення загадки річної давнини. «Ну, а ви самі, міс Уітерспон, хіба ви не порушуєте шосту заповідь?» «Зовсім ні», – погордливо сказала стара жінка. Її очі світилися радістю від того, що вона може поділитися із кимось Хитромудрістю свого задуму. Я багато над цим думала. Справа у тому, що я сама нікого не убиваю, лишень поміщаю інструмент смерті в межах їхньої досяжності, а проти цього немає жодної із заповідей. Та ця придуркувата стара, божевільна значно більш, ніж можна подумати. Майнуло в голові у шерифа. Вголос він промовив. Але ж ви... ви зробили все можливе, аби цим інструментом обов'язково скористалися. Саме записка у травневому кошику місіс Лорел навела мене на думку про вас. Це правда. Мої записки підштовхували людей випробувати дію трав. Але ви не можете не помітити, що ці послання досягали успіху Лишень тому, що зверталися до гірших сторін їхньої натури До тієї самої гріховності, за яку вони були покарані хм. Ну що ж, мовив шериф із недобрим захопленням, ви... Зробили свою справу. Але ми не можемо лишити вас на волі. О, це я чудово розумію. Безтурботно звалася міс Віттерспун. Ви повинні виконувати свій обов'язок. Шериф полегшено зітхнув. Це буде легше зробити, ніж він побоювався. Зберіться з думками і приготуйтеся. Я... Зайду пізніше з ордером. Гаразд. Добре. Вельми мирно погодилася міс Вітерспун і провела його до дверей. Вона не мала жодних причин хвилюватися. Подрібнена отруйна петрушка, яку вона додала у чай, діє швидко і ефективно. Вона така ж смертоносна, як і боли голов, напій Сократа. Єдине, про що вона шкодувала, що ця смерть буде позачерговою. Але врешті-решт, надзвичайні ситуації вимагають надзвичайних рішень. Шерифу вона, звичайно ж, не сказала, що через нього їй доводиться пропустити одну заповідь. Наскільки їй було відомо, він нічого не крав. Але не викликає жодного сумніву, що він був готовий порушити дев'яту заповідь. Адже те, що він збирався зробити, було не чим іншим, як лжесвідченням проти неї. Це вона зрозуміла відразу. Міс Вітерспун причинила двері і пішла прибрати порожні чашки з-під чаю. Мері Баррет «Смерть поза чергою» читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання.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 не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу, а також читати, думати і розмовляти нашою рідною українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!